Velkommen till episode 8 av Supertechs fantastiske kringkasting. I kveld er vi i godt humør. Vi skal ikke klaga på noen <laughs> ting. Vi skal i hvert fall ikke klaga på lydkvaliteten. Jeg sitter hjemme i stuen min på Bogafjell. Oh, og jeg we... sitter faktisk uh, her på Lærbybrygger. Så so, vi har forberedt sig godt. Han koser seg med øl. Den var Nå, god, han altså. Han har forberedt seg mindre godt. Han drikker. Venn litt, på den. Det var melk. Oh uh, melk? Men det er jo godt for kroppen. Godt for <laughs> kroppen. Okej, okay, men da uh, kjører vi introen, og så høres med på den andre siden. Det gjør vi. Super take! 29, Mario! 599 US dollars. Can't let you do that, no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 Yes, da, mener, ja, da var vi jo her igjen, og det er jo en liten stund siden men vi hadde kringkastning sammen. Ja, det har vært en liten stund siden sist, og vi er de positive gjerne, og det er bare bra. Ja, då har du jo sikkert fått opplevd mye forskjellig og kjekt. Da? Ja, det har jeg vel. Uh, du har jo hatt en episode uten meg. <laughs> ja, jeg, jeg tog mig den friheten og hadde med Juffa. Og då snakket vi jo litt om uh, dette med uh, linkeparti og sånn. Uh, og oh. hatt minring uh, tilbake til den tiden. Jeg, jeg er da veldig syk. Jeg, hadde, jeg tror jeg fikk influensa. Sånn ordentlig influensa for første gang i livet. Det skikkelig sånn manne-influensa. Den, den er jo jeg tror mer jeg lag i forstårstilling som et spiller Altså Det var ikke sånn. mye vanlig Det er ved det greiene um, Men jeg lagde koste meg med, med podcasten og, og Joffe han tok meg med tilbake altså, til, ja. til en gylden Ja, det er bra å høre Og så har jeg jobbet, koste ja. meg Du har jo har du spilt du har, uh, og du har reist Og så har du fått spilt men Det er derfor jeg har fått spilt Fordi han kom til Gud ja Ja, ja, ja jeg har spilt uh, ganske mye Professor Leighton mm. en, Og for folk som ikke uh, Aner hvem dette er Kan du gi en liten sånn Kjappe, kjappe overblikk Ja, han er en slags uh, Nørdete utgave av Indiana Jones mm -hmm. uh, Arkeologiprofessor Som uh, springer rundt i uh, Forskjellige steder Og løser, og løser Oppgaver Ja mm -hmm. Jeg sa nesten puzzles. Ja, nei, um, det må jeg ikke si. Oppgaver. Eh, oppgaven er jo hjernetrim. Ja, ja. Mye kjekk hjernetrim. Og for første gang siden jeg har spilt det ganske effektivt, så lager jeg merke til den historien i spilet bag. Og den, den er også en liten sånn koselige, britiske krimhistorie i seg selv. Ja, for det, ja, har ju spilt noen av de andre i serien, og det er en sånn erkebritisk... Eh fast väl han leytnan är sån gentlemen's detektiv då. Ja, det han är en gentleman. Och har han med sig uh, kompanjonen sin? Han gud, han har han har Lyck. Lyck ja. Och uh, jag heter den herre uh, Mask av Chaos, så får du se någon tillbaka bli tillbaka blick i leytnans ungdom och oh, barnår. Ja. Såg att det var riktigt på på flygplatsen. Ja. Det. Har du fått uh, kan du si, ka ordet, vel, vi får bare bruke det engelske, sportpasser, uh, i land og strand, altså utlandet. Ja, jeg har forstått det, um, men jeg har ikke råkket å bruke dem siden uh, jeg spilte professorleiten mye. Mm -hmm. Og når du ikke går i mi-programmet uh, og bruker dem, så får du heller ikke lov å laste det nye, etter det første åpnet. Å, åpne. oh, er det sånn det er ja. Så jeg vet ikke hvor mange som står og venter på meg for å fortelle om de ønsker å være trollmann eller hund eller, eller hva de liker mest. Ja. <laughs> og det ble jeg jo synes er kjempekoselikt, så det, jeg gleder meg litt til det. Ja, Nei, det er litt sånn finurlikt hele den der spotpass-greiene til Nintendo. Det er det. Uh, men men noe av meg? Øver til deg? Ja, hva har jeg gjort på siden sist? Uh, mye i. Jeg kan starte med at uh, jeg bestilte et SD-minnekort til Wii Uen min, uh, for jeg har slet litt med å um, laste ner oppdateringer til Smash Bros. og Mario Kart, altså sånne tilleggskarakterer uh, og tilleggsprett. Og, um, og jeg får ikke ha en sånn som er litt sånn 3G, og han vil ikke samarbeide med meg. Så da, jeg, da kjøpte jeg et SD-kort fra eBay, billig penger, selvfølgelig. Uh, men jeg fant jo ut, når jeg startet i kortet, at det ikke går an å lagre Wii på det kortet. Bare så alle lytterne hadde vært nå, du kan ikke bruke SD-kort til å lagre ting på altså Wii U-materiale. Hvis du skal overføre uh, altså retrospill mellom uh, Wii Uen og Wii Uen, så går det greit. For det har du gjort jo kun. Ja, det var i dag jeg måtte jeg ha et sånn et kort. Ja. Men, det er veldig fint ja, det. men du kan ikke bruke det til Wii U-data, sånn som så, så jeg har forstått det. Så det var en liten bomort, men nå skal jeg prøve å finne liksom, en annen løsning. For jeg føler jeg har ikke utnyttet Wii U-en sitt potensiale, fordi det er dette hardisk-problemet som hele tiden er der. Uh, ja, for det er jo 8 GB hardisk det Ja, jeg har den billigste versjonen av Wii U uh, jeg, jeg har den digre for 32 Ja, du har den max-versjonen Å oh yes oh, ja. uh, Og det er jo en begrensning altså, du, føler, du du kan laste ned et spel og kun et spill og så, så er det fullt og så må du begynne liksom å, å skrabe sammen megabytes fra et annet sted og begynne å slette Det, det, det er et helvede rett og slett og du begynner å redigere og rydde. Um, det kan jeg dra. Så, så ja, jeg håper å få løst det problemet. Um, men så har jeg kjøpt uh, Wind Waker HD. Uh, det koser jeg med meg nå. Um, men jeg føler jeg har ikke samme tålmodighet som jeg hadde det første gang jeg spilte det. Det ser veldig flott ut, må jeg si. Altså, grafikken, det, det poler, det er skarpt. Uh, det er veldig estetisk. Det uh, men når på en måte er i en dungeon, eller en grotte, og så ser jeg at den kiste på andre siden av brettet. Men det er ikke egentlig viktig. Altså enten så er det penger, eller så er det et skattekart igjen, så tenker jeg, nei, jeg gidder rett og slett ikke. Jeg har spilt dette før. Jeg skal liksom ha kommet hjørnet og oppleve bossene, og selve grottene, men det er ikke viktig for meg å samle på alt mulig så det er liksom den litt den opplevelsen jeg har nå da. Men det er veldig kjekt å kunne spille på selve um, kontrollen. På då kan jeg liksom egentlig ta med og sitte med igjen i sofaen, egentlig ta med inn på soverommet og då har jeg liksom en, en komplett selvd opplevelse rett i hendene mine som ikke er håndholdt men men er liksom fullverdig 3D då. Og det er veldig kjekt. Å oh ja, så det bruker den skjermflytte funksjonen. Ja og det gjør du ved bare å på minusknappen det skjer eh, litt sømmeløst eh, ja. samtidig så er det integrasjonen bra hvis du spiller på hovedskjermen på tv-en eh, for i stedet for å start, gå in i menyen skifte på items altså eh, redskap og sånn eh, kart du, ikke, du, du bare liksom gjør det med en gang, du bare trykker på skjermen eh, og så på en måte velger du at uh, R-knappen skal være pil du trenger ikke gå via menuen du bare sklir fingeren din over og så skjer det med en gang Det er så sånn det har vært på disse her når han holdt det DS og 3DS-maskinen ja, Akkurat, så det har, de, har liksom, det har de lært av hverandre og det, det er en bra ting uh, og jeg håper at de også må overføre dette til Twilight Princess og det som ska vel være ute snart Twilight Princess, det er jo det uh, ja. Um, Fredag Ja, er det fredag nå? Nei, fredag så var Å, oh, det var fredag, ja, ja jeg, har ikke, jeg, jeg har jo, jo postet et tilbud om det på Ja, det er et elskjøp lenken 500 kroner var jo så galet for spelet og uh, en amiibo en ulvamiibo, så jeg trodde kanskje du skulle så det der Nei, jeg, jeg har så mange i uh, Som ligger vente på meg Som er utrolig kjekke Ja, okay, jo... så du tar en liten sånn pause nå Fra kjøping også. Ja, for jeg, jeg har Mario Kart Smash Bros Og Splatoon ja. Og Mario Maker Ja, ja der er det jo mye å, å bolte seg i Og, og så har jeg ingen <laughs> Ja Så, så det, jeg det, har det mer liksom, av nok, altså det, det er jo det det mest dyrbare du har nå, er tid. Den det er Du har ikke til. Det altså, gjør jo mye kjekt, men, men spillet må jo ofte ja, ja, ja, ja. vike, etter hvert som det blir uh, gamle. Da. Ja. Men det var en ting jeg lurte felt på Wii, for... Ja. Når du snakket om dette her en ST-kortet etter å laste ned oppdateringer til Mario Kart og Smash. Ja. Så vet jeg at du spilte Smash en periode, og så var det ferdig? Nei, ja. Mario Kart. Ja. Og Smash hadde vel nesten ikke åpnet? Ja, det er ikke mye jeg har spilt der. Men vil det si at du har børstet støver over det nå? Vel, jeg, jeg vil jo gi det en sjanse. Um, ja. Men det er jo dette faktum med harddisken som ikke vil samarbeide. Og jeg tror når jeg starter spillet, og harddisken ikke funker, så spør jo Wii Uen, ja, vil ikke du laste ned den siste versjonen av Smash? Og jeg bare, no, har jo gjort det, men... Altså, det blir frustrasjoner, og så bare skrode jeg liksom ideen. Ja. Så det er et ønske der, men det lar seg ikke gjøre på en enkel måde og jeg liker å ha det ting enkelt. At jeg liker at ting skal skje med en gang. Ja. Så, ja, vi må, må finne på en løsning der, sånn at jeg kan ha de gode Wii U-opplevelsene som um, jeg ønsker da. Det synes jeg. Ja. Men um. eh, eh, kan ni snacka om något annat? Något för stueom mig? Ja, jag ikke jag har kört på stue PC. <laughs> ja. Eh, uh, det är en väl jag kommer bara rask nämna har köpt en stue PC, alltså en väldigt liten uh, sånn multimedia men, en sån multimediebox egentligen, men ett Ja, men han funkar som en fullvärdig PC med Windows 8, 9 eller 10, jeg vet inte vad de kom till då. Uh, ja. så den har jeg tatt med hjem i mye stua for å installere og på en måte fullgjøre i forhold til programvare og nettsider og sånn uh, men så har mm. jeg jo fått installert Steam på den uh, og då har jeg kjøpt da har jeg fått spilt disse spillene som har ventet på meg i Steam som Gone Home uh, Witness um, og så har jeg også Stanley Parable Uh, men Eh men må si, det måste ha en väldigt uh, positiv upplevelse att få spela spel i studion med. Uh, for få de, allt det där med i stor pluttsigt. Uh, ja. Og, og det er ju lite rart och på mode Lena sig bak i soffan med tastatur eh uh, en mus alltså um, så det er ju lite sån uh, krongligt uh, men, men det funkade like väl. Det är ju ideellt, möjligtvis jag skå hatten en um, hongkontrollare altså de fleste vil nog bruka uh, en hongkontrollare, du först har kopplat PC:n din till TV-skärmen i stuen. Men uh, för löpy så brukar jag uh, mus uh, och det är ju urskill Call of Duty det är så kan säga si, tryck intensivt. Det spegelomine är Uh, disse spillene mine er jo Kan du si altså, Utforskingsspill Så jeg kan bruke tiden min De det ikke noe om jeg trykker feil uh, Og jeg kan si at, uh, Jeg spilte The Gone Home Det var veldig uh, det, var, det var kjekt Men det var veldig kort Jeg brukte Kan du si, En kveld på det og, Men det var liksom Det var det, det, det begynner på en måte å bli litt populært Disse De kaller det for Gå simulator altså, du Det er ikke sånn Action Action du går rundt og utforsker, og du har mye tid. Det er jo uh, Gone Home, og så er det Firewatch, eller det den heter nå, den nye. Ja, litt mer en sånn interaktiv ja. Uh, opplevelse. Ja, rett og slett. Men uh, det var egentlig det jeg, ville, det jeg ville si om stupesen min, og... Og det er liksom en lite, jeg har dyppet tåen i dette med ny PC da så jeg, jeg har fremtidsplanen min er jo på en måte, det der det skal være til slutt. Uh, om det blir stue PC eller ikke det vet jeg ikke, men det er kjekt å ha en oppadgående maskin i stedet av en skrotauen som er ved siden av det. <laughs> det er gjerne, jeg Og en siste ting og jeg kommer med bomber nå, Joke okay. er du klar? Oi, jeg vet ikke <laughs> jeg vet ikke jeg tror det spillet jeg har spilt mest av de siste ukene er Candy Crush. Hva i alle dager? <laughs> oh, oh. Jeg vet du hater mobile spil, gjør du ikke? Oh, Nå oh, ja, altså, er det noe som er dansk. Candy Crush er veldig ting. Altså, det er jo det alle blir mast på Facebook. så kan du sender meg liv? Uh, altså, alle hater jo, alle, et, det mange seriøse gamere som, som hater Candy Crush fordi det, det er liksom billigt, det er, du, du blir hektet, og det er liksom så overfladisk, men jeg må si det er noe rart med det spelet, uh, fordi det er på mobilen min, det er så lett tilgjengelig, og du blir hektet på disse godteriene som vi flytter rundt omkring. Oi, oi, oi, ja. oi. Innen utgangen av 2016, så er jeg redd at jeg må hale deg ut av en eller annen bingo-salong i en markbarkater i Stavanger. Du sitter og spiller på noen godt vekk hjem til å spille utenfor. Nei, altså, jeg hadde ikke egentlig trodd det selv, men... Jeg ser deg der for meg, men bedre på seg med 20 kroner noen ganger i hånda, altså. Bare en gang det, bare en gang det. Nå har fransen akkurat vært og hort ham, så nå er det rätt før han spreker. Nå kommer vi ikke mot. Åh, oh, nei da. Uh, Hei, du må ut. Du må ut. Ja, altså, jeg, jeg tar jo i meg selv når jeg sitter der på das? Nei, nei, nei. Oi, oi, oi, oi, oi. Nå holder vi oss til spilling, heller, ok? <laughs> vi tar faktisk opp disse andre tingene, ikke men jeg tar privat hvis jeg tar hjelp det, Men, det jeg, ok, jeg blir sjokert selv over hvor mye jeg speder det, for det er så altså du kan tenke deg, jeg liker raske løsninger sant ja. jeg liker tiltrett stillelse ja <laughs> og når det tar et sekund ifra jeg kjeder meg til jeg får på en måte tiltrett via mobilen med å flytte på disse fargerne altså i stedet for å bote en konsol, eller en 3DS. Jeg må, gå, jeg må flytte på med meg, jeg må starte noe om, jeg må starte TV-en. Det er liksom litt mer sånn, men hvis jeg har fem minuter før jeg skal et eller sted, så er det bare rett på mobilen, og så er det å krushe disse canyene. <laughs> jeg vet det høres helt, ja, ja. helt sykt vet det høres helt Du var ferdig med i fritid, hva? <laughs> men, uh, ja, jeg, det var egentlig alt jeg ville si om hva jeg har gjort i det siste... Det var mye, men nei. Ja, dette var mye å ta inn over seg, det, det kan det si. Ja, ja. Nei, jeg jeg, jeg klager, du si. Jeg tror kanskje vi må stoppe og ta en liten pause nå, så jeg får fordøyd dette. Ja, ja. så får vi se noe annet vi har på menyen i kveld. Ja, ja. Postkasse, postkasse Velkommen til postkassen mm. Vi har noen trofaste lyttere Som, som kommer med interessante spørsmål Og, og svar Så jeg, jeg lurer på om jeg bare skal begynne med Hei, jeg ja. Det første lurer på er Han har E3 Nærmere seg mm. Og spør om jeg har noen forventninger Jeg hører litt på, på podcastene Til IGN og Game Informer Blant annet mm. Og jeg synes det er litt, Kan bli litt lei lengden av bare masse Forventninger Før en MESA eller en, en Nintendo Direct Eller en annonsering Ja Det blir kanskje litt mye av det gode av det Altså, ja du, du, du, Det blir jo litt for mye på forhånd Ja, så er det jo spekulationer. Så jeg lurer på om jeg jobber, men ta de kanske rett i forkant av V3 og har vi litt mer uh, info å gå på. Ja, og kan vi ha en, en post-E3 kringkasting der vi diskuterer litt hvordan vi traff og hva vi satt igjen med. Ja, det, det var en veldig god idé. Jeg, jeg vet ikke om hei er fornøyd med det, men, men jeg håper det hei. <laughs> men vi gleder jo selvfølgelig til E3, det er jo som julaften for uh, spillere. Uh, men det kanske kanskje litt tidlig å begynne å, å spekulere om, om hva som kommer, og kan hva nyheter så kommer Og hva som blir annonsert og sånn Ja, jeg synes det ja. Men det uh, en ting, de må I hvert fall begynne si ting om NX'en, for det begynner liksom Å bli Det De er litt sånn som Gandalf, Nintendo kommer akkurat Når de har tenkt det kommer <laughs> NX, Nintendo er som en trollmann rett og slett det det Ja, det er det jeg sier De gjør så de vil Ja, ja, de gjør jo det Ja, men uh, men alltså garanterat hvis øh, hvis de alltså hvis de ikke säger något om NX på E3 då kan ni bare glömma att lansera det i år. Det må jo komma. Uh, ja. ja. Jeg ja. Jag hade egentligen förväntat att de skulle säga lite om det allredan, men nej, vi får bare vänta. På tom modet. Ja, alltså jag har Nej, ja. Ehm, um, det går vidare med mig också. Ja, kan. Highsberger, man har en om, tanker omkring eh uh hele digitalisering, at disker forsvinner fra film og, og spil. Mm. Um, jeg var, var i noen butikker nå når jeg ble reiste, sånn GameStop og, og Game. Og det har jo blitt færre og færre av de butikkene. Ja, og bare for å snobre litt. Og det kjedelige var i Nintendo-hyllene så var det nesten ingenting. Mm. Det var tomt. Uh, og jeg synes det er litt synd, for jeg, jeg liker han boks. I hyllene mi og i håndene mi Film, spesielt musik jeg synes det er å, å ha en disk som jeg kan låne vekk, eller låne av andre Ja, noe fysisk rett og slett noe fysisk, og at uh, ikke alle, men noen, gjør litt ut av uh, bokskunsten eh, Er ikke det disse uh, Red Folk også, eh, som har lagt Witcher? Eh. Jo, ja, det har jeg kjøpt uh, bevisst på disk Ja, og de er väldigt flinke med innpakning og manual og sånn, er de ikke? Jätteflinka det var detta. special hyper edition eller någonting. Ja, såg. Jag tror nog inte går i den retningen, men jag synsste det liksom. Jag tror kan säga si, mer i den äldre garde som både fortsatt sätter pris på lite fysisk media. Eh och och de yngre, de bryr sig kanske inte om om det kommer i en flott eske, eller om manualen, altså, instruktionsmanualer finns ju knapt menger for alt skjer i tutorialen. Men, men så de, de er sikkert fornøyde med at du lester det ned digitalt og du får det med en gang. Men ja, jeg, jeg er litt sånn så deg at det, det er kjekt å, å få det, å ha det i hendene og holde på det og vokse og, og liksom ha det i hullet og se det der. Ja, men alltid för mig så er det en, på månden en uppvägning mellan pris och ehm eh med på fysisk, fysisk kopi. kopia eh uh, altså, det är väldigt billigt och lasta ner spel så slog ju till då. Eh och och kan ju säga si att på hårdisken min och på Xbox hårdisken min så har jag säkert 40 spel som jag har lastat ner Mange av de var jo Xbox Deals, altså Gold, altså gratisspill. Eh, og det er jo veldig praktisk å ha de i samlingen i biblioteket på harddisken, for du trenger ikke liksom gå bort til maskinen og begynne å bytte på eh, Så sånn sett, sånn, kan du si, spil som jeg ikke bryr meg så mye om, eh, som bare liksom skal være der, og jeg spiller en gang iblant, da er det faktisk greit å ha det digitalt. Men hvis det er et spel jeg har gledet meg til, um, og har liksom store forventninger, då vil jeg gjerne ha det fysisk. Uh, og så er det jo en fordel at um, hvis du kjøper fysisk spil, så kan du selge det også i etterkant. Og har faktiskt solt et par spil nå i vinter, um, og fått litt penger som så Sånn sett så er det en fordel men som Joachim sier så er det framtiden er jo digital vil jeg si Joachim, det. du der? Du, jeg er her, vet du Jeg er en plass å vakne her hjemme Ja Ting vi opptager i kveld som dere hører er jo at vi tar opp fra to forskjellige steder eh, som betyr at mm, all lyd som blir plukket opp i disse to lokasjonene blir en del av podcasten og det tror jeg var debuten til Inara eh, på, eh, på kringkastningen vår. For hun hørtes. Ja. Um, hei hadde jo et tre spørsmål som handler om pek- og klikk-spill. Ja. Um, for nå er det vel rett og slett at Day of the Tentacle-remaken um, kommer. Sku den komme på Playstation-tiden? Spør om jeg er fan av sjangeren. Ja. Ja, det husker jeg mener det. Ja, ja, for de hadde jo... Det var en stor greie på en av Playstation sine konferanser, husker jeg. Ja. Så, ja, er det LucasArts? Eller finnes LucasArts lenger? Det tror jeg ikke det. gjør. Han til Tim... Er det Tim Sjefer, eller den andre? Ja, jeg er usikker. Hva er den andre noen? Um, jeg husker ikke navnet på han. Ja. Jeg er uansett... Uh, jeg er fan, men jeg er Godt bevandret i sjangeren. Hva, hva spil er det du uh, har vært borte i da? Um, jeg har vært borte i uh, Monkey Island-spillene. Mm -hmm. Både men gamle jeg, og nye? Vel, de tre gamle var jeg borte uh, i samarbeid med deg. Uh, egentlig hele hjemme hos deg. Åja. På dataten, altså litt hjemme hos meg. Uh, men jeg runder de aldri. Ah. Men jeg kjøpte um, remaken av det første spelet på Xbox uh, Live Arcade. Samma. Ja, de laktade en de laktade ja, som du kunde byta om grafiken på tror jag. Ja. Du kan Nå, men, bytte frem med det kan du byta fram och tillbaka. Og Och det fullfört, det var otroligt schysst. Ja. Eh med Same Max Heterode. Ja. Det det det det husker jag, det var väldigt bra. Men det var lite för svårt för mig i den tiden, så jeg har det också. Jag fullfört det jag många när senare. Um, men det jag det tänker jag, det var nog lite för tidigt för mig. Jag får den en också det er en av de første, Ja, ja. Eller de første store? Nå ble jeg usikker på om det det er spill i en serie, rett og slett. Om det finns finnes en, på måte, et spill før Day of om eller om du kom... Ja, det er jo Maniac Mansion. Ja, stemme, ja. Maniac, for den er virkelig gammel. Ja, den er fra sånn, slutten av 80-tallet. Mm. Uh, og Day of the Tentacle er fra tidlig 90. Maniac så, Mansion før, 2. Før så var det jo... Um Alltså då blir du att taste in eh uh, manuellt på keyboardet open door eller uh, liksom Shoot liksom shotgun. Eh uh, då snackar man police quest och allt det där. Uh, ja. men så kom ju den nya kan jag säga meny du hade walk, talk, eh uh, pick up och allt det där så då då blev det lite annledes men lite mer sån strömlinje kanske. Det nog det hade blivit lite enklare sånsett. Mm. Ja för alltså, då du ju när du hade Tetris kunde ju de måste tänka på allt självt. Allt möjligt kunde du göra om det var så begränsat, men då var det liksom ni kommandot på otroligt. Eh, ja. Men ja, jag spelade jo Mange av de samspel som du spelade. Du ska full throttle. Det var väldigt käckt. Eh. Ja, jag jag har spelat det dessvärre. Nej. Och så är det ju Mega Drive ändå. Full throttle. Ja. Nei, det var på PC-en. Jeg blander med comics og sånn, sorry. Ja. Ups. Mario! Det var bare mobilen min. Um, Full Throttle, da er du... Du spiller en motorsykkelgjengleder. Du kom opp i trøbbel da. Jeg blir beskyldt for mord og sånn. Men også veldig spennende spill. Den blir også relansert på... Playstation är till på. Men vi, vi ser ju alltså att att uh, den här genren dog det är en, en en ny våg fan. Ja. Kämp uh, från Dango kom ju också så länge sedan. Ja, det det har väl nog med lite sån nostalgi att göra. Si, folk vill ha dessa gode. Det är på mode historien som driver dessa spelare fram igen Humoren. Ja. Eh, uh, visste du ske René Andrew Killing Moon? <laughs> Stämmer. Det er Tex, også, Tex Murphy. Är det en point glitch? Ja, det er något det tror jag. Ja, ja, ja. Jag risker känns det styrte, men men det fungerade ju på samma måten med gåtor och mm. och kreativa lösningar för att komma vidare. Jag var på Steam shopen så så jag faktiskt att det hade lagt ett ny eh, Texas eh, Text eh, Murphy spel For 3-4 oh. år sedan. Ja. Og så hadde de liksom hauket huk en annen uh, skuespiller, da, og fått deg til å ditt nytt spill og greier. Så, Nei! For folk som på en måte Murphy, så kan dere spille en helt ny episode med han, han der, da, uh, for Billy Pai. Ja, jeg, jeg ser det her i, i internettleseren, men det Tesla-effekt. Ja, sant. Ha? Men det, hvis det er et um... spill jeg forbinder med Tex Murphy, så er det jo for, altså. Ja. Jeg, jeg tror jeg og, og han gikk ned på starterøylen på, på Fokus og kjøpte det spillet. Åja. Oh, og jeg fikk det for en billig penge, og det var på 4, 5 eller 6 disker. Så jeg følte jeg hadde gjort et utrolig godt kjøpt. <laughs> ja, det var jo antall disker som gjaldt. Åja. Oh, yes. oh, Åja, men, mener jeg. det var jo sånne FMD, er det det det kalles? Mm. Der de hadde liksom ekte skuespillere på 90-tallet, så de tog det litt vel av. Da skulle alle liksom begynne å å spille inn en kamera sånne interaktive filmer nesten men det ble jo ikke den store suksessen til slutt Nei, men når jeg så det på kjermen så var jeg veldig imponert, husker jeg Hva tenker du da? Jeg håper du at det har kommet flere PK-klikkspill frem igjen nå? At du kan få prøvd nytt? Ja, altså, jeg har det er et spil jeg på nå som fikk veldig bra kritikk Kings Quest, tror jeg det var ja men det er jo en, på en måte det en, uh, de har jo på en måte uh, startet fra null igjen. For det er ikke det samme spilet, men de har på en måte to i hovedhistorien. Og så har de gjort om til noe nytt. Episodisk spil. Uh, som også er veldig inno. Men, men jeg tror ikke det er um, kan du si point-click på samme måte. Du sier du bruker håndcontrollen og jeg, jeg tror det er ikke helt det samme opplegget men det er fortsatt et eventyrsspill ja. jeg tror ting har på en måte lite litt i mer retning av Telltale altså å, å velge ja, The Walking Dead-spill er ju litt point and click bare ikke helt ja, ja det, er liksom, det er litt der, men det er liksom ikke helt sånn det er litt begrenset med hvor, mye, hvor interaktiv du er med bakgrunnen og ting å plukke opp altså de gjør ikke det veldig vanskelig altså, Til tider så kunne jo disse eventyrsspillere De gamle Det var ekstremt frustrerende Ja, du måtte ta denne gummislangen Og stappa den opp i Bagerøret på vaskemaskinen Det var logisk ja. Du hade en sånn øyeblikk, du også Ja, ja, ja, ja. Og um... på den tiden så var du ikke FAQ-er du, du satt jo der i de flere dager Og bare klødde deg på hovedet Og visste ikke hva du skulle gjøre Nej, men, men så snart internet var i hus, så tror jeg jeg var ganske kjert med å opp, lese opp sånne ting. Ja, for, for du gidder ikke liksom å sitte der og, og, og sitte på en måte i et spill. Det er ikke noe folk opplever lenger, tror jeg. Nei, men for, for, for, jeg kan... Fordi løsningen er jo et testetrykk under. Ja, men jeg har merket på et utrolig i nyere tid. Ja, men jeg har merket på et utrolig godt eksempel i nyere tid. Nintendo Wii hadde jo et utrolig kult spil. Mm. Zack Vicky. Ja. The Quest for Barbaros Treasure. Ja, han var en sånn pirater liksom, var det ikke? Ja. Ja, jeg tror jeg spilte det i gang. Og det var utrolig kreativt sånn, i forhold til Wiimoten, den her problemløsningen. Ja, for da, da måtte du på en måte skru og vende og gjøre litt sånn ting. Ja, så, så det var... Det var virkelig en kult av pek og klikk og... Nintendo's i Wendinger. Mhm. Ehm, um, lurer på om det är en av de särna Wii-spelen du kan ladda ner på e-shoppen. Kul. Så den eh uh, tusen tack dig för att du vänt mig på det spelet. <laughs> eller hur på om det kommer en uppföljare eller något sånt. Eh, uh, föllste det, det var mer än en i den serien, men det kan jag riktigt ha fel. Eh, uh, oh, ja. Ja. Uansett, det, for, for folk som inte har provat det så kan det väl starkt anbefallas. Jag vill anbefalla den typen av spel. Men, men det holder med et om gangen. Når jeg har spilt et PK-kriksspill, så håper jeg ikke å kjøpe på et nytt. Nei, nei, du blir litt... Jeg uh... er litt ut, utmatt eller? <laughs> ja. Det er nok med et spill. Jeg tror, jeg tror den der uh, The Witness, den, den, den, den gir litt av den samme frustrasjonen, skråstreg, belønningen, uh, oh, ja. som, som fantes før i sånne point-kriksspill. Uh, ja. Du går rundt i en, en verden, og så det er ikke gåter i den forstand at, at, at, at, at du får komme deg videre, så må du liksom bygge en bil, eller at det er en person du må snakke med, altså må du liksom gi en, en nøkkel eller noe sånt. Nei, måte, du kommer til masse paneler, uh, og så må du tegne en streg uh, i det panelet, som, som til slutt slut opp upp nya Ja, jag har sett lite uh, sånt i de i de videorna altså, Alle då. Och det alltså panelen är ju för så vet gott synlig jag. Det är bara när du kommer fram till panelet så måste du liksom tegna den riktiga stregen och det finns väldigt många modar gör detta på. Uh, men du kan det være at det, det, det, folk sier jo at de, de blir liksom stregene kan være veldig kryptiske eh, folk tenker på det dagisvis og plutselig så på en måte løser det seg eh, det, det kommer bare et sånt eureka øyeblikk de, ja, det har det og så klarer det, og ser er det bare ja, oh, ja, ja. <laughs> så, ha, har du hatt noen sånne nå? jeg har vel hatt um, veldig milde så när jag i bläck. Eh, jag har det, det hänt at att alltså jag jag har ju sett mig så gott in i spelet for jag har liksom har brukt en kväll på det, men jag har liksom sådat mig fast kanske 5 minuter så såg jag lite på problemet på nån annan måde og så prøvde jag og så gick det och det var sån. Yeah! <laughs> men så det sånn jag har liksom sådat på, på det i dagisvis det blir ju extremt vanskligt till slut har jag hört og liksom se ting i søvnet, og begynne å liksom rable ned ting i dagboget for at det er så innviklet. Men jeg er jo helt i begynnelsen, og jeg har ikke liksom... Hvis jeg har så det fast, så har jeg liksom bare gått videre. Jeg har ikke liksom blitt den store innsatsen. Nei. Så, men det kommer nok. Det kommer nok. Um, du stilte jo også et bra spørsmål til, til lytterne, hva og vi? Ja, det var 8. Ja, mars. som er 8. mars, ja. Så lurte du på hvem som var folks favoritt kvinnelige hovedperson? Mm -hmm. um, kanskje du kan oppsummere de svarene der, Oi? Ja, eh, vi fikk vel eh, tre svar. Fra Hei, han synes at Zelda er hans favoritt. Erik, eh, du synes Samus Aran var for, og jeg kan jo fortelle litt mer at eh, han synes at eh uh, hur står litet emot könsstereotyper? Eh uh, i alla fall med dräkten på. Uh, ja, men det är sant. Hur gör jag det? Ja, kan bara för nämna den sista och det är ju eh H.G. Lovecraft, alltså Victor Lovecraft och Thomas, han tyckte det var imponerande att hur kunde vara så akrobatisk men samtidigt ha så stora fördelar. Uh, så då har man tre kandidater då til, kan du si, eh, å være det beste svaret i kveld. Eh, har du, eh, hva, hva synes du, eh, hvem av disse er, eh, på en måte, bemerker seg hos deg, Jokka? Har ikke jeg spilt alle Zelda-spillene, men hun virker forholdsvis anonym på meg, selv om hun var jo en del med i Wind Waker. Mm. Men ja, jeg vil ikke merke denne egentlig som personen. Jag jag faktiskt inte längre dig. Alltså hur hur dock upp i början. Och kanske mittväg så ger du dig Norge och så är ju i slutet. Jag har inte fullt så teiter så prinsessa i Mario som ska räddas. <laughs> men men det är inte långt ju alltså. Ja, ja. Eh alltså det när hus förklädes liksom så Ja, där var jag. Hur fick ju mer tyngd då. Ja. Men men nej, jag vet inte nok om hur eh, hur är oftast det engelske uttrykk er vel damsel in distress, altså prinsess i nød. Hun er ikke langt unna, som du sier, prinsesser i Mario. Det er alltid hun du skal redde. Ja, og står liksom bare der og uh, uh. det er bare effekten jeg går på i japansk. Uh. Ja. Sliter med et eller Ja, nei. Så jeg, jeg vet ikke, nei. Sorry, nei. <laughs> det er greit at du liker Zelda her Du kan fantasiere om Zelda hvis du vil <laughs> Ja, det er jo fordelen Du kan jo fantasere deg Zelda inn i en kaffe som helst personlighet mm. um, De to andre Samus og Lara Ja Så har uh, jo Utseendemessig så er jo Lara kraft uh, Gjerne ikke helt uh, Noe som vi skal fronte på åtene i mars da, Tenkte jeg jo ja, altså, når han sier OG Lara Croft Så snakker han jo om den første versjonen um, Den nye Lara Croft synes jeg er veldig tøff Jeg synes hun er sexy Og tøff og kul Og kicker ass i alle retninger så Ja, hun tatt, er virkelige på en måte. Ja, så hun, virker, hun er troverdige Den ja. første er jo litt mer sånn Ja, hun, hun var jo en puppedama Hun var en pinup med pistoler. Ja og folk kunne liksom sikla på altså folk såg jo borbo henne konstant når du spelte. Eh, uh, jeg husker når du gikk inn i en tunnel eller du krøp og så så fikk det liksom du gikk kamera rett opp i torenborg. Det var det? Ja, så sei. Altså fant du mange tunneller eller var det, det samme fant du bare? Det <laughs> <laughs> det var Kristoffer tror jeg som viste det rett i TV. og hvis du påmo det tänkte ju in i ditt så började ju liksom att stönna för de hur liksom stängde i väggen. <laughs> Nej ja det. Så detta blev ju liksom väldigt fel, väldigt fort. När när det er 14 så jag det var uh, kul. <laughs> det är kanske lika så grejt att Agensung de har tre tilgang på nettet alltså. <laughs> Øh, ja, um, så, um, ja, jeg tror du, ikke original Lara vi hun er nok, altså hun, hun er jo i bra fysisk form, men ikke så troverdige Nei, og ikke så uttrypende, men hadde det vært Lara Croft i sin helhet, så hadde det vært definitivt hur altså Ja Samus kjenner jeg ikke, jeg har jo bra spilt, et halvt spill Hva for navnet er det? Det er den som jeg har lovnt dig deg lenge, Zero Mission <laughs> Har du det fortsatt? Det tar jeg ikke å love deg, men jeg vet at jeg var den siste som hadde det. <laughs> og du har ikke råddet det? Nej, at jeg stopper, og da glemmer jeg ut hva alt var, så må jeg oh, ja, begynne ja. på ny. Metroidvania-spel, du kan ikke stoppe, for da mister du all oversikt. Uh, ja, det... ja jeg kom ganske langt to ganger, og nå, nå orker jeg ikke en treie, altså. Ja, ja. Tenk, tenker du at, du at du muligens gir deg en nytt forsøk på... På en eshop version Ja, kanskje den uh, Super uh, Nintendo 3DS-porten av Super Metroid. Ja, for det, det var en som Nintendo netto kom med på en av sine show, var at de skal um, relansere, sorry, relansere mange av SNES-spillere på 3DS. Ja, uh, men, men du har jo spilt mye Metroid Wii. Uh, oui. Ja, ja, det vil jeg si. Um, ikke på en måte originalversjonen på NES, men jeg har spilt relanseringer på Game Boy Advance, og uh, Nintendo DS, og tre, ikke 3DS, jeg tror ikke den har fått sin egen versjon ennå. Um, og så har jeg spilt en del på Wii U, altså mm. Metroid Prime-serien. Uh, oh. Og... Uh, ja, jeg må si, hun, hun, hun er en handlekraftige dame. Men blir du kjent med personen, samme selv, er jo bare en, en robotrakt som flyr rundt i en ball. Ja, altså... Fisebomber mens du drar over. Du <laughs> gjør ja, jo ikke grønne det, altså. Og <laughs> vi må liksom rulle oss ikke sammen, hvis ikke, så det, ikke. <laughs> det er egentlig å imponere hvordan i det hele blir om den ball. Uh, ja, jeg, så, jeg synes det. Ja eh vad är ju på det? I, uh, men men um, altså, som en person så syns det att ju har så mycket djup det men känner ju godt hur gott nok. Jag tror de försökte att ge hur personlighet i eh uh, Other M, men det var ju så kopplat de... alls väl. Nej, det var det Storkan i det hela så att jag tror hur blev uppfattat som lite sån emo, lite sån åh, oh, kaschano, mi mi mi så hun var ikke en sterke dame som alle trodde hun var men den var også lagt av et annet studio så jeg vet ikke folk på en anser den versjonen som kan si, den riktige Samus men jeg kan da få si at det som overrasket mange på med første Metroid var at folk visste ikke at det var en dame og når du på en måte første gang så at det var en dame så var det sånn, å oh, kult det er faktisk en dame som er hovedpersonen så, ja. Sånn sett, så synes jeg det, var, det, det, det er bra at hun var den første i, på en måte til den barriere der. Og at uh, du trenger ikke være mann for å kick ass og skyte aliens og, og, og, og liksom være helten. Du kan være damer. Ja, synes du må velge av mellom Samus og Lara? Jeg tror jeg går for Samus, altså. Det, ja, jeg gjør nok det. Uh, ja. For... for uh, jeg må si, altså... Uh, det var förli hur var liksom det första det första heltinor, första spel men de nyare eh Sames har blivit lite sexifierat. Är det det? Har du gått andre vägen av lärare? Eh, uh, ja. Jag även faktiskt säger si det. Alltså när uh, hur har jo blivit ågbekänt uh, kan säga si, utendrakten. Eh, og det er jo en sånn en latex-drakt. Den er, eh, så å si, malt på. Eh, og folk, ja, jo, altså, gutter har jo gått bananas over, over hun, eh, fordi hun ser jo veldig flott ut uten drakten, men jeg vet ikke om det på en måte trekker ned på hennes styrke, at folk foretrekker å se uten drakten, uten denne meksuten, men vil heller se uten halvnagen. Eh, ja, ja och hur på mode hade jag egentligen inte trängt att ha så tättsittande kläder men det är sån Nintendo har valt och på mode even liksom en en, en annan karaktär då. liksom en superhjälte så altså, ja, med superdräkt och utan superdräkt. Eh uh, och Ja, då ser du liksom hot ut då men hade du trängt att se sån ut. Jag hvis jag skogvalt på om det en, en stark karakter, så tror jeg jeg hadde valgt noe, jeg vet ikke, kanskje fra Mass Effect, eller fra uh, et, et rollespill. Altså, kanskje du har noen fra Witcher. For der er damene så tøffe, kule, sterke, de har bein i nasen, og de trenger ikke se supersexy. Jeg husker jeg fra Dragon Age. Ja. Morrigan. Har du hatt dem? Eh... Uh, Nja, det varre. Men kanske visst jag ser bilderna och då sade jag kört igen. Mm. Jag är ju fan i 6 i då, men men uh, hun har ben i nasen? Ja. Alltså, hur var en otroligt spännande karaktär och det gör mycket utav karaktärsdjupet i det spelet. Mm. Och det är det på mode jag ser på som en en stark kunnig de har djupet. Det är inte bara pipper och lår, uh, men uh, de, de har karaktär, de har en personlighet og de törr att sätta sig upp emot kanske huvudpersonen. Um, mm. Så ja, det var en idé jeg ville si om damer, men men då skulle jeg Erik en kalle Cola. <laughs> det det det har du heller med med First Place å ta det fra Femakonton. <laughs> ja, jeg får det. Ok da, da var vi jo tilbake i det koselige krostalgi-jøden der. Um, og denne gangen skal vi snakke litt om Pokémon. Um, for det har vært litt i, i vinn i det siste. De kjørte en uh, Pokémon-reklame på Super Bowl. De, de snakker om um, at det de ska komme en Pokémon-app uh, på mobilen din. Og... Um, de skal lansere Pokémon Sun, Pokémon Moon, eh, nå i år i hvert fall. Eh, men eh, Joachim, du husker jo Pokémon fra yngre dager. Ja, men, men før jeg gjør det så må du jo ikke glemme Pokken Tournament. Tor Pokken Tournament? Ja, det er jo et slåssspill for Søren. Du, ja? eh, kan du oppklare noe for meg, B? Ja. Det er, ikke, det er ikke et ordspill på Tekken. Samme folkene. Det ja, men da, da skjønner jeg, jeg det. på en måte Skriftspråket det, det, det, Jeg synes det så så likt ut uh, Ja, Tekken så, Tag Tournament jeg, jeg mener det er samme gjengen Eller at det uh, er en felles nevner det Ja, og så kan jeg få Pokken I stedet for Tekken altså, Det må jo, ja. det jo være noe der uh, Så for de som på en måte vil uh, Ønske se Mewtwo Banke livskiden ut av uh, Pikachu Så kan dere se den drømmen oppfylt ja. ja. Men, altså, Pokémon kom vel omtrent i 98 i Europa? Du har gjort litt uh, forarbeid. Eller, har hørt noen podcaster om det nå, så de kranglet litt sånn USA, Europa og Japan, men jeg tror det var 98. Mm. Um, og det er en stemme, for jeg mig meg at jeg er på ungdomsskolen, og om jeg ikke hadde ambitioner om å være kule, og ikke om visst hvordan. Så hadde jeg i hvert fall en klar idé om at Pokémon var ikke den rette veien å gå. <laughs> ok. Hå? Men det var ikke... Altså... jeg innholderte i Pokémon. Jo, men jeg... Øh, etter et par år så kommer jeg over en sånn... Eller, med en gang så kom jeg over Game Boy Color. Mm -hmm. øh, med Legend of Zelda Link's Awakening DX. Det var mitt første Zelda-spiller. Det tok meg sikkert tre år å runde. Ja. Fordi jeg spilte det jo kun av greisene <laughs> ja. Eller var bøtetur Og når det var rundt så gikk det anskaffelse av uh, Fant jeg billigte uh, Pokémon Yellow Men jeg har aldrig puttet i kassetten tror jeg Og faktisk aldri puttet det i kassettene Nei jeg, Eller jeg, jeg skulle ha det Og så har jeg aldri kommet så langt at jeg har puttet det Men er det For jeg var litt nysgjerrig Er det den Gameboyen og den kassetten som jeg har sett I uh, oppgangen din ja, kommer. de de gula beggen då. Ja. Så de ser ju kul ut. Da, han han hängde där för det han var stilig. Um, men ni har ju varit med i Kärge på Pokémon så jag uh, har ju prövat et par gånger med Heart Gold och Black and White. Och prövat lika där utan att ha fått det helt där. Hade ju du en sån en pedometer? Jag har ju Pacer. Ja, Blade jeg... killer. Du, du, jeg, jeg føler at du, du, du gikk inn for dette, altså. Du, du ga deg et reelt forsøk. Jeg gjorde egentlig det. Og så ble jeg litt lei av denne kverningen for å få figurene mine i rett nivå. Ja, for du må kverne. Vel, de sier at hvis du er god, så trenger du ikke det, men jeg hadde ikke så stor kjennskap til Pokémon. Um, men så kommer jo nå det serende masse var pokken ut over hele linjen. Og jeg vet ikke om du har det fenomenet, men, men det kommer et par ganger, enten det med Pokémon eller med Animal Crossing, eller hva sånn. Noen spiller som jeg har prøvd Liga, like, Monster Hunter, og ikke fått det. Det er Monster Hunter, ja, det har vært en stor spil. Og så kommer det nye, ja, nye kampanjer, og så bare tenker jeg, ja, vi skal gjøre forsøk. Det kan vi gjøre Liga, det. Ja. Og dette tenkte jeg skulle ha mitt avsluttende, ferdig forsøk med Pokémon. Nå, nå har du bestemt dig. Ja, og, og ja. det var jo nå, eh, tenkte jeg, ok, jeg har Pokémon Yellow on Game Boy Color. Och för cirka samma prisen som batterierna vill kosta mig för att driva den Game Boy Colorn, viss han funker, mm -hmm. Så kan jag ladda den det ner 3DS:en. Ja. Eh, uh, och då kommer vi lite överskriften på detta segmentet då som blir lite retro versus remake. Mhm. Mm Folk, jag är nyfå. Kan ska jag välja? Du har kört bestämte igen då? Nej. Kanskje. Er du sikker på at uh, utstyr fortsatt er i ordent? <laughs> jeg vet ikke om Gameboyen fortsatt er i ordent, nei. Ja. Det er jeg sikker på. Så Men det finner jeg fort ut av. Ja, altså du får blåse lite luft inn i kassetten og starte inn noen batterier og se om den faktisk starter. Uh, og, og hvis den gör det, så har du et dilemma. Mm. Ja, det har till et dilemma. For på en måte så får jeg en litt mer genuinen opplevelse, og jeg får endelig brukt dette greiene som, som jeg kjøpte. Ja. På den andre siden så er jeg jo 3DS'en, men uh, jeg er jo glad i Ja, det, det er jo um, den som er med deg. Ja, hvis jeg ender opp med en like av Pokémon, av en eller annen grunn, <laughs> Ja. Så kan jeg faktisk ta det her små udyr'a som jeg uh, fanger i uh, 3DS-versjonen, og laste opp til en Poké-bank. Mhm. Mm og da laster den inn i de nyeste spillene. Men det kan du ikke med retroversjon? Det kan du ikke med retroversjon, mm. Men om ik, om dette er for de som gjør sånne der online-kamper, som trenger disse herene med spesielle stats, så IV- og IV-training, og hva, hva det heter? Ja, det, ja, jeg har hørt om det, men jeg aner ah, ikke hva du går i. Nei, ikke heller. Jeg prøvde YouTube, men jeg forstod ingenting. Og... Altså, er det vits for meg i det hele tatt å tenke på dette pokébank Ja, ja, altså det är ju eventuelt en fordel, eller liksom en, en plus i margen til remake'en. Eh, hvis det blir aktuelt at du blir hektar og du på en måte fortsetter Pokémon-eventyret ditt, eh, da hadde det jo vært en fordel at du hade spilt på 3DS. Det er klart. Ja. Har de tenkt å relansere de gamle spilene på eShoppen? Det vet vi ikke. Da kommer Red, Blue og Yellow. Ja, for, for de kommer i hvert fall. En komp, tror jeg. 80 kroner stykke. Altså, kan du se for meg at på måte, skaperne bak Pokémon kan selge ekstra spil ved at folk kjøper de gamle for å laste de, for å ta i disse kjennepokémon- og laster opp til banken sin. Altså, det er jo et selskimikk. Det er jo det. Ja. Det, det er den jeg jo. nesten biter på. Ja. ja. Sånn setter du veldig smart av, av, av de folka. Uh, for meg, så... Jeg tror jeg hadde gått for den digitale versjonen. Hadde du faktisk det? Ja. Uh, men det har litt med at jeg... Uh, altså, nå har du hatt din, den gule game din. Den har jo vært din så lenge at du føler kanskje en viss tilknyttning til den. At du skyller den. Jeg kan si et reelt forsøk. Det er noen emosjoner der. Vel, det eneste spillet jeg har spilt på er jo faktisk uh, Link's Awakening, DX. Mm. Og jeg er veldig fornøyd med den opplevelsen, sånn sett. Men for meg, sånn uh, praktisk sett, uh, hvis jeg liksom bare hadde fått i hånden enten en gammal Gameboy eh, med det spelet, og altså, skjermen kan jo være litt sånn korunete, jeg vet ikke hvor lang batteri lever tiden på den en, eh, versus å ha en på 3DS, det er lett å lade den, det er lett å ta med seg, jeg kan bytte spil på into 3, det er digitalt. Altså, det er veldig praktisk å ha den digitalt. Det er det. Eh, og sånn, for meg, jeg liker jo lette løsninger. Eh, så for meg så blir det lettere å och han på 3DSen min som jag liksom har med mig. Och hvis du vill lägga Pokémon så bare fyra igopp eh, liksom link eller sällda spel eller eh ja någont lätt att Men hvis du vill ha den där gode retro nostalgieeffekten som du söker, vet du? Mm. Så är ju kanske retro vägen att gå. Men då må du jo ta, liksom ta med disse ulempene, at uh, det, det, det er vanskelig å spille an mye riktig liksom, dagslys, eller om det er kvelden, om, eller solskjene kommer på... Åh, oh, jeg hadde glemt ut alt det hekkene der. Sann. <laughs> sånn. Jeg vet ikke om øynene mine er unge nok, det har jeg taklet sånt legger. Men jeg, jeg har et, et spørsmål til, som kanskje vi, vi husker stille lytterne våre dette også, men... Et tenkt scenario er at jeg, jeg kjøper meg på 3DS'en, så laster jeg ned en, en Pokémon Blue eller Red? Ja. Og så laster du ned den andre. Du bytter ut Candy Crush med Pokémon, som jeg mener er ti ganger mer stuereint. Ja. Og når jeg treffes, så oppfølger du guttedrømmen min om at vi faktisk bytte en Pokémon, sånn trådløst, fra den ene den andre. Og det er jo noen som ikke finns i den ene versjonen, og vice versa. Ja. Dette har du frempasert om, eller? Nej men jeg har laget grubla på. Det hadde vært litt kjekt, tenkte jeg. Ja, ja, altså nå er jeg veldig lite inne i Pokémon. Um, du, du har jo sett anime, enn vi. Vel, altså, jeg synes jo intro-sangen er dritkul, da. <laughs> ja. Jeg husker Også, det jeg på punkt av skolen og sa, jeg velger deg! Jeg velger deg, altså. <laughs> Det var vel bare for deg gjennom. jo bra. I choose ja. you! Um, men, uh, altså, altså, disse originale karakterene, det var jo litt skjerm i de. Pikachu, Ash, uh, Misty, Brock. Uh, ja, der kan det være meg. <laughs> Jeg kunne Ash og Pikachu. Team Rocket, ja. De skulle alltid stjela Pikachu for en eller annen grunn. Så det, det er liksom en, en lore, det er en større verden her, og uh, i Pokémon, som er jo, kan jeg si, spennende og kjekk for barn. Og jeg, jeg synes det var jo litt løy på den tiden. Men jeg liksom, jeg, jeg, jeg gikk aldri inn for å spille det. Uh, jeg var mer, mer glad i, på en den ekstra verden enn selve spiller. For det var så mye å sette seg inn i. Altså, du, du, har, du, du har liksom flamme-pokémon, du har vann-pokémon, du har jord-pokémon og så er det sånn A står B og B står Ja, du har 20 typer Ja, og det har vært flere og flere jeg, jeg laster ned et sånt uh, øversiktskart en gang på, på nettet ved hvem som slår hvem halvskade, dobbelskade, alt det der Og nå er det sånn evolution og ivy training som du snakker om Det har blitt det er ikke for mye for en gammel kar som meg, det er ikke som jeg skulle på, men det er gutt å trene meter nå og slå Usain Bolt, det er for sent. Men, men halvparten av de greiene der er jo for competitive kamper. Uh, uh, ja. Så, så vi trenger ikke bry oss om det for å runde historien. Ja, ja, for det går an å spille det, kan du si, som sånn casually. Jeg mener bare sånn for, gøy, for, for, for løye. Du trenger ikke liksom bli ekspert for å runde det. Neida altså, ba, det er jo et banespill Så enten så bare kverner du til alle dør Samme, hvor dårlig du matcher de opp Eller så prøver du å være litt smart Og bruke litt uh, styrkedrikker og Ferdighets uh, Oi, oi, oi, det er så veldig vanskelig på norsk <laughs> Ting som gjør deg sterkere Styrkedrikker Styrkedrikker, ja, det er bra banan. Så er du med, oi? Jeg er ikke helt solgt for den tanken Enda altså <laughs> vil, vil du sove på det? La meg sove på det jeg, jeg, jeg, jeg føler jeg spiller jo så mye annet, da. Jeg har ikke, jeg fortsatt ikke rådnet så Gear Solid V. Uh, den må jeg snakke om i en annen episode. Uh, og så har jeg Wind Waker. Uh, jeg mener, for meg så virker Pokémon som en svært monster nå. Et sånn svært... Uh, en bautastein som jeg på en måte må... Åh, uh, vi må sette det. Jeg det. Det 20 timer å spille. Så hvis jeg slår at du starter i midten av morgen, så er det ferdige fra cirka. <laughs> Ja, vi må se. Hå? Hå? Men uh, bra inch i hvert fall. Uh, det ser ut som Pokémon-feberen har bitt deg. Uh, uh, for siste gang. Ja, for siste gang. For nå er, ja. nå er det aldri. Nå skal jeg på en måte ta en avgjørelse i saken. Men det jeg synes det er spennende er jo denne nye Pokémon-appen som eventuellt kommer ut. Ja, Hvordan skal den funke? Da kan du uh, gjøre det på mobilen, vet du. Ja, ja og, og på både... Hvis du, skal, hvis du kan battle, slåss mot, duellere, hvem som helst. Altså, det plinger kanskje mobilen din, så ser du jo at han personen, han har en Pokémon-app, og så bare liksom, «Jeg velger deg!» Og så sender du ut, åh, uh, nå må jeg prøve å med noen Pokémon-navn. eller uh, Bulbasaur. Ja, det er sikkert level nivå 1 Pokémon, men um, det er jo på en måte litt kult at... Uh, at um, på en måte i Pokémon-verdenen så går du jo rundt du duellere med alle og en hver. Men nå blir hele verden Pokémon-verden. Du kan duellere midt på gader. Men er det... Altså, kjærkampene må det være i nærheten av folk? Eller er det tilfeldige på nett? Uh, jeg tror... Uh, men nå er det bare men jeg kan se for meg til begge deler. Og styrer du kampen eller blir det bare en tilfeldighetsgenerator å koble mot uh, nivåene, eller styrkene mot styrkere? Gjør du noe, eller er det sånn app som kjærer seg selv? Sånn så, altså nå, jeg har bare sett et skjermdumpbilder, eller jeg har bare sett, jeg vet ikke om det var en kisse eller noe sånt. Jeg, jeg, jeg tror det var nesten augmented reality koncept um, På en måte, du, du, du går på mobilen, og plutselig så plinger det, og så betyr det at det, det finns en spiller i nærheten, eller det finns en vild pokemon som du kan fange i nærheten. Uh, og så løfter du mobilen din og så på en måte du kamera og så på bildet på mobilen din så ser du liksom den digitale versionen av motstandsen Pokemon eller den vilde Pokémon og så mm. velger du på menyen sånn, ja, jeg velger Raichu og så trykker du brug lightning bolt, og så skjer det på skjermen uh, ah, kult men det er, det, det er på en måte sånn ser det for meg, at de ville gjort det men det kan være ute på bæreturner. Men det hadde vært kuld hvis det faktisk var sånn. Ja, det hadde også kult ut, faktisk. Og da kan du se mobilen, så foregår det liksom en ekte kamp midt på med eh, mellom to personer som holder mobilen opp foran seg, og så vinner den ene, og så vet ikke jeg helt, kanskje ikke på med disse Pokémon-ene. Og det, <laughs> det, som det, litt, det som er litt løye med hele Pokémon-fenomenet, er at det er jo laget for barn, så er det litt for lokkerne allikevel, for oss som ikke er barn. Og så synes mm. jeg det, så synes jeg fløyt. <laughs> jeg husker de gangene Når jeg kjøpte Heart Gold Og jeg husker når jeg kjøpte Black and White 2 Og det var dritflaut Det var i spillbutikken? HeartGold var nede på Elkjøp okay. Og jeg lysker litt rundt i, i hullet Og bare, jeg snapper det fortere Enn en rens ude naske Nede fra butikkhullet <laughs> ja. og, og så går jeg målrettet Mot kassen, jeg var kikker ned på føttene mine Og bare Står klar med kortet, jeg vil jeg komme Langt til pokker, jeg bare lurer derifra det du ikke sånn at du kjøpte liksom, en jermgryde i tillegg, bare for liksom, mannen, det går for, ja, ja, det er ikke meg, det er ungen min, liksom. Hør, nei, jeg måtte bare kjøre, bare. Ja. Uh, og, og så sier hun jenter, som var nok noen år yngre enn men fem-seks år yngre enn meg. Men, uh, enn meg ja. i kasser, og så begynner vi å snakke om Pokémon med meg. Hvorfor skulle han ikke inn meg en gang? Og hun hadde gledet seg nødvendig før det var så kjekt. Ok, men da skulle hun bare hoppe på nå. eller Ikke på den måten, men liksom... Men, men det var nok en hjemme som hadde hatt et eller annet imot det, vil jeg jo tro. Hoppet. Ja. Ja. Men, men... Jeg klarte ikke å si noen ting nesten, men jeg var så flau. <laughs> det ble, var liksom folk som kom bak, og jeg visste, og jeg var veldig imponert av hun, altså, som gjorde det. Ja. Men, men jeg, jeg ville bare gå av med Gud. Ja. Stekker Uh, nei, jeg vet ikke om det er tror ikke du merker noe. nikter og smilte litt. Åja, oh, ja. du var høflig i hvert fall. Det ja, men jeg klarte så... ikke å holde en samtal om dette. Ja, ja, ok. Og, og det samme skjedde på, på Gamestop på, på kilden, da man kjøpte Black and White 2. Da var det en kar som stod i kassen stod og prata med kompisen sin. Mhm. Mm og da var det nesten så flaut at jeg ikke tørte å den her på disken. <laughs> det var, jeg, var, jeg hadde kjørt så langt jeg var tredje for da. Og så begynner han også liksom å snakke om litt forskjellige typer Pokémon og sånt. Uh, ja, og du bare... Og jeg, jeg var egentlig så stresset på forhånd at jeg forstod ikke om man mobba meg eller om man var oppriktig interessert i, i Pokémon. <laughs> så, så der heller hadde jeg ikke ting å, å svare, rett og slett. Det er, det er nok... Uh, hva kan du si? Um, det er nok noe som henger igjen, at Pokémon er på banen. Uh, for... for det blev ju lanserat för väldigt länge sedan och då var jag med barn. Vad menar du? Ja, jag menar för att så gammalt här det den gången för 20 år sedan. Ja, kanske. Men men var 12 13. Var men du kan ju säga att det mycket marknadsföringen är ågrättad mot barn. Eh alltså detta är teckneserierna och spel, filmer. Uh, men jag jag har hört att det finns vitsar i teckneserier filmene, eller i tegneseriene, som er litt voksne uh, innimellom. Men i uh, tro stort sett så er det meint for ett yngre publikum. Men, men, men kan du si spilmekanikken är jo veldig dyp. Han er kjempedyp. Ja. Og en del av de monsterne er jo kule, og angrepene og, og kombinasjonene er jo tøffe. Så, så en taktisk så er det jo Nei, du skal få en siste sjans om jeg går <laughs> Ja, det, det er bra du går inn for det, <laughs> selv om helt på samme nivå. Men, men du, du, har du spilt Pokémon-spill det? Vet du hva? Jeg har spilt Pokémon Pinball. <laughs> <laughs> <laughs> uh, det er ikke kønt engang. Jeg var faktisk litt god i det. Men altså, det var jo bare et pinball med uh, Pokémon-figurer. Og det er kanskje oh. sånn jeg har lært ditt av disse navnene og uttrykker. Ja. Och så och så nyligen så gav de ut en del gratis spel, free to play på 3DS. Ja. Eh, med Pokémon tema. Mm, som jag syns var liksom si, i små ögonblick, men jag har sig behollt i. De. Eh, ja, det var lite som sånn mobilspelaktigt, var det inte? Ja, och man shuffle eller det, det var liksom sån kan jag säga si, Candy Crushaktigt, du runt på brickor. Eh, og den andre var litt sånn selvdaktig, altså topp ned, du går rundt og utforsker lite bredt, og så står det mot fiender. Eh, veldig enkelt spil, men dette er nok for å, på en måte, folk til den verden, og få de interessert i Pokémon-fenomenet. Eh, men det er jo mobile spil nesten, korte og greie, og eh, ikke så dype. Nei. Så det er min erfaring med Pokémon. Ja, eh, og all UFO Pokémon og vært en del av de er en del av Smash-verden. Uh, så det er jo også, liksom du kan faktisk se at Pokémon har som det sagt gjenspor i hele sin altså Nintendo-industrien. Jeg ja, garantert. Du ser det igjen i mange av av Nintendo sine spill. Eh uh, og jeg vil nesten si at Pokémon han Måtte. De er Nintendo, men samtidig ikke De har blitt Nesten mer kjente enn Nintendo Ja, for de er jo ikke uh, internt uh, utviklet Nei Det er vel G Game Freak, eller hva er det etter som, ja. som lager de Men samarbeiden er ganske tett Det er det nok uh, men, og, men det er, det er ikke et Nintendo-spill Nei, det, det, det er ikke liksom Purt, uh, rent Nintendo uh, Men vi så er det jo Kun Nintendo Som lager spel Pokémon-spill ja, de lager kun til Nintendo, i hvert fall. Sånn, kanskje vi skal runde av det, tror ja, jeg? Ja, jeg synes det var spennende, og, og jeg ønsker deg i hvert fall lykke til, merse, inn i uh, Pokémon-verdenen. Jeg håper du blir uh, uh, skikkelig god. Jeg håper med blir god. <laughs> Så kan jeg høre deg si, jeg velger deg! Det skal du få høre om jeg, jeg si. <laughs> okay. Ni var bra i familjet. Nästa nästa casting. Ja, det det si det på sånt samma som de sa teckningsserien. Ja, jag ska läsa mig upp. Oh, genki desu <laughs> ka? Itadaki Disney. Otoshuwa ne Super Mario mm, 3D Captain no sekininsha ja de aru Imoguchi takeya in i den fjärre östern igen i segmentet som jeg kaller «Du store japaner». Og her pleier vi å se på litt sånn sære spil og spilfellermin som er populære der borte, men ikke helt slår han her i Vesten. Og denne gangen så skal vi se på eh, kan du si, en, en spilsjanger som vi kaller rytmespil. Eh, og ja, mitt første kan du si, eh, opplevelse av det spillet, var når du, Joachim, viste meg den japanske versionen av eh, Elite Beat Brothers. Eh, husker du navnet på det? Tanaka Tanakae Wendon! <laughs> og du virte å, altså musikken startet, jeg, jeg bare skjønte ikke kanskje det foregår, og så var det, du trykte og du trykte og du sveipet, og jeg bare, hva er det du holder på med? <laughs> Dette var faktisk alt bare på japansk. Jeg importerte det fra PlayAsia, tror jeg. Ja, for, for... Altså, hadde du lest om det et sted? Jeg hadde det, lest om det på IGN, sikkert. Ja. Og så det er det eneste japanske spillet med, uten øversettelse som jeg har spilt. For sånne spill, du trenger ikke egentlig skjønne liksom, historien. Det handler jo mer om musiken. Ja. Eh... Uh... Men, men jeg synes det var så fascinerende at uh, når den engelske versjonen kom ut som var ganske annerledes for da var det uh, engelske sanger uh, og engelsk uh, på en måte karakteren hadde blitt uh, skiftet om til sånne vestlige agenter uh, så ga det ikke sjans og jeg synes det var drivløyet faktisk Hadde uh, ja, de spillet dere døds, eller? Det, det, der musikken var jo altså coverversioner de fleste men det er noe med når du kommer i, på måte, i rytmen, og du trykker, og du er i takt, og du føler en sånn flow. Det er, det er magisk. Det er helt fantastisk når alt bare klikker, du. Det er ikke sånn det å spille et instrument. Sånn ja, praktisk instrument. Ja, jeg, jeg, jeg tror kanskje du kan si at dette er forløperen til rytmespill, var forløperen til ja, alle disse musikkspillene som vi kjenner i dag. Och jag så jag på känslan som du kanske får, visst du? Spela gitarr och bara komma en säng ut av en udden att egen i tänker över det. Ja. Men, ja. men det er ju liksom den här känslan av att skapa musik, själv ja. om du bara kanske bara en rytm men du skapar något. Det det är liksom lite mer än uh, bare det att trycka på en knapp. Uh, som kan en känsla som mekanisk, men nå eh uh, du med och skapar musiken. Uh, selv om det bare er liksom, en tromme uh, rytme. Eller, uh, I disse spillene så var du alltid en sånn, sinnssykt rare scenario. Det var liksom, en, en fyr som skulle rekke en fotballkamp, som så måtte du hjelpe han gjennom trikken, eller uh, Du skulle danse en. han gjennom trikken. Ja, og, og, og hvis du gjør alt riktig, så klarer han jo, og så er folk med han og hjelper han videre. Og, og, og jo bedre du er, og jo, altså, jo, jo flinkere du er med rytmen, jo bedre går det for denne personen, og du hjelper han gjennom sine prøvelser. Det var det disse agentene holder på med. Ja, men altså, hver sang var delten inn de, i kanskje tre segment som det måtte bestå. Hå! Eller burde bestå de fleste av dem. Så du de kunne på en måte feile en og så komme videre, men da måtte du bestå neste. Mm. Så det var en del alternative videosnutter du kunne få se da, alt ut til hvordan du presterte. Stemmer. Ja, og de, de historiene og uttrykket og, og situationer er jo helt surrealistiske for oss her i Østen. Ja, for de, de spilte jo veldig på dette med surrealisme. Jo uh, sprører jo bedre. Jeg vet det er helt sturent i Japan eller hva det er, altså, men for så var det... Det, det ga en liten mening. Nå uh, snakker du om den japanske versjonen da. Ja. Ja. Jeg har ikke spilt det, Elite Beat Agents noe særlig. Det var ikke det, nei. nei for, for, på den engelske krasjonen så, så fikk du ganske, liksom, du skjønte ganske godt hva som foregikk og hva målet ditt var. Men, og jeg må, jeg må bare liksom sitere spilene for når du på en måte, i, i Elite Beat Agents når du eh, først velget brett så blir det litt sånn intro. Du ser hva problemet er. Du ser at den personen skriger ut «Help!» Altså, det er krise. Og så kommer på, på en måte sjefen, så sier han «Agents are go!» <laughs> Hæ? Hæ? Og så sender han ut agentene sine, da. og så kommer bli på eh, selve problemstedet, og så begynner de å danse og ordne opp. Eh, så de blir giret, altså. det De blir skikkelig fyrt opp mot dette. Eh, men jeg vet som om du liksom, fikk den samme fullverdige opplevelsen, når du ikke historien? Eller at det var jo. så liksom, sykt og rart? Og, liksom, hva er det egentlig jeg holder på med? Jo, jeg, jeg skjønte historien helt perfekt, og det er det sånn som du beskriver det. Men bare det premisset at for det første at noen skal danse, og så går det greit for hovedpersonen. Ja. Altså, tre menn i, i lange frekker, og, og nazistøvler danser, så går ting bra. Og, og disse situasjonene som hovedpersonene befant seg i, eller... Jeg satt og spiste nudler og, og danste det feil, så kom bestefaren og slo han i hovedet og satt seg hele nudelpjeset der i nudelsuppa siden. Å oh, ja, vi vet hvor galt. Altså, det er jo... Vi kjenner alltid at det den problemetikken. Når du spiser nudler, og så kommer bestefaren. Ja, og har du ikke gjort leksen direkte, så dunket han deg i hovedet, så du dett i den nudelsuppa. Nei, det var helt fantastisk. Det høres ut som galskap om vi beskriver det noe og ikke kan. Ja, det gjør det. <laughs> vet det är ju väldigt kreativt jag vågar säga. Ja, jag känner kreativt. Och och de de ska de ska ha honnör för att på mode gör något utav eh något annorlunda än liksom plattformsspel, kyde spel, eh körerspel. Jag jag synes att var på mode ett frisk pust och de det de, de, det har jo, uh, på en måte, kommet andre spill i samme sjanger i nyere tid, som bygger litt på samme konsept. Uh, mm. Du hadde jo disse herne, uh, ikke lite bitagent, men de andre, Rhythm Heaven Fever. Ja, stemmer. Det Og det ble gitt ut på både DS og 3DS og Wii, og, og nå kommer det på Wii U, stemmer det? Det kommer inn på 3DS. Ja det, kom, ja, det er den kolleksjonen. Ja. Og det er Rhythm Fever, et eller annet heter det. Uh, kolleksjonen av de gamle Rhythm Heaven Fever og, og nye ting. Og, og, og konseptet er jo for så vidt enkelt. Du, må, du har jo egentlig bare en knapp i grunnen. A-knappen. Ja, og touchscreen vel? Ja, ja. ja nå, nå snakket jeg på wii versionen så var det bare en A-knapp. Men på... På DS'en så var det nok i touch-skjermen, som i Ja. Men da var det, da handler det om rytme. Ja, vel, altså den Wii-utgaven, den, um, den heter så mye som Rhythm, nei, hva den heter? Fever, noe. Jeg tenkte heaven. på de siste som jeg spilte, så var lagt av disse her, var jo var skaperne. Ja, var det Heaven? Rhythm Heaven? Jeg er ikke helt sikker på om det var Rhythm, egentlig. Jeg skal ta av meg headsetet, bare snakke litt, så skal jeg finne av det i skabmet. Tingen med disse spillene er jo at, um, igen så, så er det et absurd scenario. Uh, der, uh, du må holde en rytme, og innimellom så skjer det på en måte uventet ting som gjør at du skifter rytmen din. Altså det er ikke samme rytme i hele sangen, men det de klarer å gjøre er å en veldig fengende sang. Uh, som igjen gjør at du kommer inn i rytmen, du føler flowet, du er med, du, du, liksom, du kommer skikkelig inn i det. Og når du når på en du føler at det går bra og du trykker i takt og du og dette og dette går mye på memorisering. Du husker sangen du hove og mange av disse sangene kommer ut til å nynne i etterkant, for du, du, har, du har memorisert rytmen, du har memoriserer rekkefølgen. Og så er det jo en veldig kul og kjekk sang du hører, også. og alt det på en måte bidrar til en veldig kjekk eh, opplevelse, som er jo kortvarig. Eh, altså, du, du spiller ikke dette i månedsvis, men det er veldig kjekt der og da eh, å, å kunne holde på med dette og, og spille med, og altså, det føles jo litt som du skaper musikk. Eh, og jeg vet i hvert fall dette spillet som Joachim holder på å finne nå. Det har du også en veldig eh, kreativ og morsomme scenarier. Eh, I den ene scenen så, eh, skal du lede et eh, radiointervju eh, med en eh, meksikansk vressler. Og så er du reporteren, og så må du stille spørsmål. Eh, og når hun stiller spørsmål, så må du trykke A for svara svare. Eh, og så må du gjøre det på riktig tidspunkt. For hvis du gjør det, så tar han og flekser og sier han, yeah! Men hvis du gjør det på feil tidspunkt, så boo i publikum og er det, boo! Så, no. så det er liksom det er konsekvenser her. Og hvis du får alt til, så får du en bra kveld. Og hvis du gjør det dårlig, så ødelegger intervjuet, og så er på en måte karrieren til den restleren ødelagt. Ja, nå, nå sitter jeg med den restleren på coveret her. Det ja. heter Beat the Beat, beat Rhythm beat. Paradise. ja. Stemmer. Jeg tror de spiller hatt litt forskjellige navn i forskjellige regioner, men her, her ble jeg i hvert fall som bit i bit. Husker du den der sverige klokka som tikk og går, og så er det AB-katter som hopper og danser inn ut av dette uret? Ja, ja. Jeg, du Då går dere satt fast på det der. Sitte. Den sitter fast! Jeg får ikke sangen ut du... av hjernen, og jeg klarer ikke å komme meg forbi det nivået. Ja, for dere, du huske folk av sangen. Den har på en måte klampet seg der. Ja, det er en vakker dag som skal jeg forbi der, altså. Det, det er veldig uh, fengende sanger. Det er jo, uh, jeg husker en annen sang der, uh, og du, du, du, du spiller en katt og en hund som flyr på sånne propellfly, og så spiller dere på badminton opp i ja, skyene sådan pam pam pam pam går det fram och tillbaka sånt. med <laughs> ja, en gång jag ser det fram mig så hör jag och sjanger i huvudet, men den allra bästa rytmesången jag husker är från en uh, DS-version der du spelade en munk som eh uh, kastade i sig såna dumplings så Det är liksom <haha> uh, og, ja, altså, sangen var veldig kul Og, og enten så kunne du En bolle, to boller Eller tre på rad Så det var one, drum, one, one Eller altså altså så var det to, så måtte du trykke to Eller var det tre, så var det En, to, tre og, og rytmen er utrolig precis Ja, du må jo være precis Og du må være på rytme Så det, det, det, det stiller jo krav til deg uh, Altså Beklage, altså hvis du har rytm Rytmisk evne Så kommer du til feil Ja, men du må ha en, en vanvittig rytmisk evne også, For han er, han er meget noe ja. ja, og så får du en skår Altså i, i, Var du Precis som Lars Ulrik Så får du en S-rank eh, Og det er liksom Du kan alltid jage etter den S-ranken eh, Men du kan også få A eller B hvis du på en måte gjør det akseptabelt ja, Jeg er fann etter med bestått For de greiene <laughs> Men det er utrolig kjekt, om det... Eller kanskje fordi det er utfordrende. Ja, for det, det er liksom... Sangen var i to minutter, kanskje. Og så er det bare sånn, åå, jeg kan gjøre det bedre. Ja. En gang til. Bare en gang til. Uh, nei, vet ikke om jeg... jeg um, er det noe nytt? Jo, jo, nå, nå kommer jo uh, 3DS-versjonen. Tenker du å, å anskaffe det, YouTube? Okay. Jeg må se hvordan jeg ligger inne i spillloggen, men, men på et tidspunkt, ja. No Rhythm Paradise Mega Mix. Mega Mix. Alltså nu fristad lite grann för och jag fick liksom det igen. Eh, och ha det på handhåll, det kan nog vara väldigt kul för det är egentligen ett spel som inte tränger vara begränsat till TV:n din. Ja. Det passar väldigt att ha det på på, på mobil. Jag tror det. Ehm, um, det står här att det är 100 rytmespel, 39 och 70 gamla. Og de kommer fra DS og Wii, som du har spilt en del av i begge deler. Mm -hmm. Så kanskje dømpelingvann dukker opp igjen? Åh, oh, det hadde jeg likt, altså. Og Game Boy Advance, og det tror jeg ikke vi fikk her i Europa. Nei, det stemmer. Det var kun i Japan. Ja, uh, så, det, så det er jo nye de også. Sånn er det jo, sånn sett er det den sjanse for vestlige publikum å, å spille, hva kan du si, musikk eller brett som ikke var tilgjengelige for oss ja, så jeg, jeg gleder meg jeg, altså. jeg tror hvis jeg ser det på tilbud så slår jeg til ja, du gör det ja, men, ja, du kjenner meg det skal være litt, skal være litt tilbud jeg kjøper ikke fullprispill det gjør jeg ikke jeg, jeg ser på en sånn der uh, japansk uh, dansescene der uh, hvis du ikke lykkes så tar du surt og drar opp hele og fulle summen for et nytt spill i kassen Hæ? Hæ? <laughs> ja, kanskje jeg skulle vært Hæ? i en sånn minispel? Ja, det tror jeg. Jeg, tror jeg hadde gått rundt å samle på rabattkuponger eller... Hæ? Hæ? Hæ? Hæ? Hæ? Hæ? Hæ? Hæ? Jeg skjønner, det har jo vært mange rytmespill. Eh, og synes jeg på DS 3DS han har aldri dødd helt ut, den sjangeren. Nei. Da er det jo Rhythm Thief fra Sega. Ja, ah, den eh, spilte jeg aldri. Så eh, det må du fortelle litt mer om. Nei, jeg spilte den ikke, jeg bare vet han var der og han fikk... <laughs> En god mottagelse. Jag spelade lite Harmonight. Försåk, hardcore. Harmonight. Okej. Okay. Bara demon hade og jag och var eh uh, var otroligt kul. Jag hade bara inte tid att spela det längre. Alltså när du först nämnde Rytmen så tänker jag på Papa the Rapper. Åh, oh, det chef dig på på PSP. -en. Ja. För det i upptäckte aldrig när det var på PlayStation. Det var det var ballt hårt, men det är ju också en sanger. Ja, også er det noe Jeg husker jeg lånte en PSP en gang. Da var det noe sånn loco-rock og greia. Det er jo ikke helt rytme men de har ansikke musikk. Ja, ja. Kan det er alt. Na, Du, du, du, du, du. Du ser, du ser at, at um, den har på en måte påvirket andre sjangerer også. Plutselig i så får du en rytmesekvens. Der du må holde rytmen for å vidare eller liksom. Eh, jeg tror det, det fenger på en sånn veldig enkel måte. Fordi eh, alle kan holde en rytme. Nesten alle. Ja, for Harmony Night er jo en sånn mix. Det er vel egentlig en sånn, den, sånn spil som springer av seg selv. Ja. Men hvis du hopper i takt med rytmen, så går det bra, man Så du, du må ikke kikre på skjermen, for den kommer alt for fort. Åh, oh, ok da. Du må følge rytmen, og da, da går det bra. Ja, kanskje vi skal runde av da, vi? Ja, jeg synes... Uh... Dette var godt for meg, vi, å ha den uh, kringkastningen. Ja, men så godt at det var godt for deg. Det var... Va, va, va, var det godt for deg også? Det var godt for meg også. <laughs> så, så, så godt at det var godt for alle. Tror du det var godt for lytteren? Alle skal få, så du skal ikke søke for det. <laughs> uh, men da kan vi jo uh, uh, runde av... Så håper det ikke blir så, så lenge til neste gang. Nei, det er klart det blir ikke det. Ja, nå som vi liksom har fått på plass, kan du si, tekniken med fjernkringkasting, så er det litt lettere for oss å uh, finne tid uh, som vi ikke trenger å tenke på, på logistikk og sånn. Uh, så, nei, da... Det skal... er det, men jeg, jeg kjenner jo at jeg har savnet deg i kveld da, selv om jeg har vært med deg. Åja, oh, du, du, du gjør det, ja. Så, ja? så koselig. Ja. Så, så nært med men ax och fjärrt. det är ju inte helt detsamma. samme. Altså, når du har personen fram, dig så har du en lite annan atmosfære. det det, det litt annen atmosfære, litt annen magi och och och och kunna moder snacka direkt personen som sitter framme. Du du kan lese personen i detaljare. Ja, men med med ska hvis vi kan, så er det ju schysst att ta upp i samma rum. Uh, hvis inte så får vi fortsätta och fjärrkringkaste. Uh, men dette åpner jo også for muligheten til andre å, å være gjester i andre deler av landet Eller altså, i huset i is uh, Det liksom åpner opp for litt muligheter Så for alle lyttere som mm. har lyst å være med i showet Så må dere bare sende oss så melding Ja, då kan jo være med i en enkelt segment hvis dere ønsker ja. Dere trenger ja, ikke dere... vige hele kvelden til meg ja. vi ja, Nej det ble litt mye, tror jeg. Ja. <laughs> litt bekvendt, så er det hvor mye dere tåler av med, med meg og Jokka. Ja, men da vil jeg bare takke for meg. Ja, tusen takk for meg. Det har vært kjempe Vi høres. Vi høres. Denne episodens avslutningssang er selvfølgelig hentet fra Pokémon-tegneserien, og barneadvarsel, her er det høy ostefaktor. Så, vær så god. Nå skal jeg ut på eventyr, for jeg har fått et kall. Å fange noen rare dyr som